Потягло, братан, стояв, сука, а всередині все кипіло. Думав, криша знов поїде. І радий був би, якби поїхала. Я ж став посміховиськом для всієї братви. Став-став, не заперечую. Нутром чую, як ці всі шавки, що коловені чи макара крутяться, сміються за моєю спиною. А що робити не до Петрою? Ну, кокну падло вітана. Так нутром чую, правда, він казав. Його кориші спокою не дають. До того ж, мене тоді можуть пристрелити, щось мені підказує. А що робити, вбий не знаю. Він уже чотири дні як вийшов із запою. Вкотре дав собі клятву, ні грама спиртного більше не брати до рота. І поки що дотримував клятви почала сходити запійна припухлість на обличчі. Він прагнув жити і діяти. Про вітанову сестру намагався не думати. Що було, того не вернеш. в серце якийсь черв'ячок, та він заганяв його так глибоко, звідки той і вибратися не міг би. Першим ділом взяв собі ще двох помічників-охоронців. Колишній знайомий Мент – Солідних професіоналів, як він сказав, із охоронної фірми рекомендував. Але мені таких треба, щоб соплів не пускали, і всякі фіглі-міглі не розводили, попередив. Ментеростик Ростик запевнив, що хлопці саме такі. Не обтяжені, як він сказав, моральними комплексами. За хорошу зарплату і гонорар на додачу рідну матінку замочать. Окей, сказав Геннадій. Вірю тобі. Матерів своїх мочити не будуть, пообіцяв з кривою посмішкою. Отож, його компанія тепер нараховувала без нього самого п'ятеро. Це без тих, хто працював на нього легально і непівлегально. Кілька днів перед тим один з авторитетів, що мав контроль над лівобережною частиною їхнього міста, Грябчак, Запропонував Геннадію пристати до їхньої компанії, тобто увійти до рябчикового угруповання. «Будеш у мене правою рукою», – сказав. Морс послав його подалі. Він був вовком, який гуляє сам, без великої зграї. Він хотів відновити свою силу і вплив, і взявся це робити. Все ж була одна загнобина – Цвях один, що муляв, перешкоджав йти, як треба, розпрямитися на повен зріст. То був його дім, його клята слабинка, а не відбудувавши його, він буде не тим морсом, що був, якого боялися і поважали, а відбудувати без гарантії, що дім не спалахне знову, нащо йому такий клопіт? Знав що якийсь має бути вихід. Думав про те, коли біля опаленого, хоч уже й трохи відбудованого дому стояв. Може, вистежити кориша Вітана, дізнатися, з ким він служив? Вивезти кудись Вітана та добре п'яте припекти? Щось його від такого кроку стримувало? Ледве думати починав, як обличчя Оленки Вітанової сестри поставало. лаявся подумки, а що з того?» І от він, як не раз бувало, приїхав до Елексія, льохи розумника, за порадою. Виклав все, що мав за душею, і прямо сказав. «На тебе, мовляв, одна надія». Ну, той сморчок замість ділової поради в'якнув. Ліпше, мовляв, кидай усе, та в рідне селище вертайся, зведи будинок, як вітан у своєму селі, та й живи собі тихомирно. У відповідь Геннадій тільки смачно сплюнув. «Я тебе серйозно питаю?» – сказав. «Я не сміхунючки розводити приїхав?» Ну і так далі, мало до бійки не дійшло. Вчасно стримався Геннадій. «Мабуть, у мене водяра із запою ще не вийшла», – подумав. Брат йому сказав якимось вже сумним голосом, що відчуває, вітан, ані під яким катуванням свого кореша не назве.